هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار قوانا بعزم الاباط و... <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar na pravi put uputi zaista i upućen, a koga ostavi u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha tebareke wa ta'ala i da je Muhammad alaih salatu wa salam posljeni Allahu poslanih poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj pojmenitoj knjizi ovi koji vjerujete, bojte s Allah'a istinskom bohobojaznošću i ne uvjerite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikumu rahmetullahi iklima barakatuhu. Zahvaljujemo Allah'u subhanahu wa ta'ala na njegove neizmjernoj dobroti prema nama što nas je poživio i ponovo sakupio na ovom vareć mjestu da nastavimo govoriti o ovoj najveličanstvenijoj nauci ospozna i gospodara Tebarek ve Tala kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Vočeras sa kobolda uz Allahov Subhanova Tala pomoć govorit jednom velikom veličanstvenom imenu, a kazali smo da su sva Allahova Tebarek ve Tala imena na svojstven način veličanstvena. Međutim, večeraše ime koje ćemo pojasniti, jeste ime Al-Fattah. Allahu Tebarek ve ime Al-Fattah koje se može prevesti od jednog od značenja tog imena, mi ćemo spominjati sva značenja onaj koji rješava sve vrste poteškoća i nedača. Ili koji odklanja sve vrste nedača i poteškoća. A imaju i druga značenja na koja ćemo mi ukazati. Uvoj ovaj ukratko znači samo da imamo nešto od prilike da možemo na neki način prevesti. A kazali smo da je jako teško jednom ili bilo koje ime od Allaha Tebare Kvetala prevesti jednom riječu. Zato su potrebne ovakve halke jer se pojasniti šta su tu učinjaci govorili kada su pojašnjavali. Allahova Subhanahu Wa Ta'ala lijepa imena. Zato mi znamo, draga braćo i cijene sestre, da spominjanje Allahovi te barek i letalan lijepih veličanstvenih imena raspiruje ima na našim srcima. Povećava iman. Svako ovo značenje mora ti povećati iman. Mora da dijeluje na tebe. Jer je to način na koji spoznaje svoga gospodara, koji je Kerim, koji je plemen prema tebi, prema nama, prema svim stvorenjima. Koji je stvoritelj, koji nas je stvorio iz ničega. Tako da svaka ova spoznaja, prouzrokuje, poveća ima u tvojom srcu, jer se naučio nešto plemento, nešto veličanstvo, nešto veliko, što prije toga nisi znao ili si poznavao površinski. U jeziku fete ima značenje otvoriti nešto nakon što je bilo zatvoreno, fete. Zato ćemo vidjeti to značenje u šarijetu, kako se manifestuje spoznanje toga te Tebare Kvetara imena. Dajon el-fettah. Zatim Ezhar je rekao, feth u jeziku ima značenje donošenja presudi, hukma. Da presudiš između onih koji su u nekom od sporova. Znači, da presudi. Ne se što kaže što ovako je i to je to. Zašto? Mnoštvo je dokaza koje ukazuju znači, u jeziku da to ima značenje. Donijeti presudu. Iskazati hukmu kao što je Gospodar Svjetova kazao u svojoj promjetnoj knjizi Rabbe naftah bejnena wa bejne qawmina bilhaq Gospodaru naši ti presudi između nas i našeg naroda Ko je to koje govori o ovim riječima, znači govorili su poslanici Gospodaru naši presudi između nas i našeg naroda sistinom wa ante kajru fatihin a zaista si ti najbolji sudija, ili svi svih sudija ti si najbolji sudac. Nema ga znači da može biti sličan gospodaru Tebare Kvetala kao sudi, vrhovnom sudi koji je hakim, a taj mena ćemo pogledati govoriti u narednim predavanima. Zatim ima značaj Nasr pobjede, ima značaj Nasr pobjeda, kao što u riječima gospodara Tebare Kvetala wa ukhra tuhibbunaha nasrun min allahi wa fathun qarib wa bashir almu'minin drugu stvar ili drugu stvar koju vi volite a to je allahova pobjeda ili njegova pomoć wa bashir almu'minin a ti obraduj istinske vjernike znači hođe vidimo da ima značenje pobjede I zašto nam je jako bitno? Uvijek svako Allahu Tebareke Vata'ala ima i jako bitno se zna kako je značen u jeziku, a nakon toga prelazimo u drugo značenje, u značenje kada se odnosi na Allahu Tebareke Vata'ala. Zatim ima značenje traženja pomoć. Ima pobjeda, a ima traženje traženje pomoć od gospodara Tebareke Vata'ala. Kao što kaže gospodar svjetova, in tas teftihu feqad dža'ekum ja ulfeteh i kada ste tražili od Allaha pomoć, pa vam je Allah podario fete pobjedu. Znači, od čega de vidimo da ima značenje tražiti pomoć od Allaha te bara kuta, a on je taj koji istinski daje samo on pobjedu nikome drugim. U Kur'anu se spominje na jednom mjestu u obliku jednine, a isto tako na jednom mjestu u obliku u obliku množine. U obliku jedine, Allah Jerašanu to spominje u suri 7, 26. ajet je kaže Kol jeđma ubejnena rabbuna thumme jeftah na bilhaq va huva lufattahu al-alim i reci zaista će nas Allah Jalla sakupiti sve na sunjem danu sve će nas sakupiti a zatim će presuditi između nas s zato je ovo ajet da svoje koji imaju sporove da znaju da će doći dan kada će se to sve riješiti pred gospodaram svjetova, sakupit na sve skupa, zatim će presuti sa istinom, pa ga opisuje, a zaista je on pravedniji sudija, sudija koji sve znajući. I sve pred takvim stati. I ko bude imao bilo kakve probleme na dunjalu, neriješene, dana će ih riješiti. Zato čovjek me tuguje nežalosti kada ga mi mimojići njegov neki hak na dunjalku, jer znače to biti na doknađeno gdje? Na sudnjem danu. Koliko god ti neko ne prava da da je ti ranija prava na tebi bilo kojeg vida, doće dan kada će ti se to vrati. Dan koji daleko bolji da ti se vrati nego danas ovdje, jer će ti tamo puno više trebati značno nego danas na dunjalku. Zatim u obliku množinih, kao še smo kazali u suri Al-Araf 89. Ajet, Javad šal kaže, Rabbena htah bejnena wa bejne qavmina bilhaq, u enta khayru al-Fatihin. Gospodaru naš, presudi između nas i našeg naroda, svim našim sporojima, zaista si ti, u enta khayru al-Fatihin. Ti si najbolji sudi onaj Značaj je kada se odnosi na Laa Tebare Kvetara. Ibn Žarih je kazao definicija koja je sve, znači koji su pokušali da pojasne, ova definicija je obuhvatila sve te govore. Kaže on, rahimahullah, pospodaru naš, o rabbena ftah bejnena, u komentaru tog ajeta, pospodaru naš presudi između nas i našeg naroda, s istinom zaista su najbolji sudija, kaže, presudi između nas i našeg naroda tvojom pravednom presudom. A mi ćemo vidjeti kakvo je značaj kad su poslanici tražno od gospodara svetova da presudi između njih. Kako je to presuda, kada Allah što nam donese? Naravno sad Donjalko, vi znate kad Kadija donese odluku, kaže, to je tako. Evo, svi je prihvatili. Znate kada donese Allah nebare, koja je tala tu konačnu A kakva je njegova konačna odluku? Kad tuđi je poslanik, teško narod ga, znači, odbija, narod ga ulažu, je narod poriče i ono više ne može. Nekaj Gospodara znači, podare. Kakva onda presuda? A da, uništenje, kaznan Gospodara svjetova, a s druge strane je spas vjerovijesnika, poslanika, jer evo je te barek na tava objećao će ih pomoći, a da će one koji se suprostave, kazniti. Znači, kazao je, da ima začenje gospodaru naš ti presudi između nas i našeg naroda tvojom pravednom presudom u kojoj nema nikakvog vida čega nepravde znači takva lahva presuda nema nepravde nema zuma prema pojedincima prema društvu građancima pa bilo kim zati nema nasilja i nema štete to je lahva te barekatalna presuda Nakon toga kaže, jer je tvoja presuda prava, prava istina, a ti si najpravedniji sudija. Pogledajte kako je opisao ime Allah Tebarek wa al-Fattah. Zatim kaže za drugi Kur'anski ajad, di Allah kaže, opisujući sebe, wa huwa al-Fattahu la'alim, al a zaista je on pravedni sud, sudija sveznajući, pa kaže u značenje toga, to jest, Sudija koji poznaje i zna kako će presuditi sudija kojim nisu potrebni svjedoci da iznose iskaz. Jesu radi, niju radi, ovako je, nakon. Allah je sve znajući, ako je u isto vrijeme, znači pravedni sudija o svemu obaviješten, zna, vidi, ništa mu nije promaklo. Tako da je on ovdje znači, spojio ta dva imena, El Fatah, El Alim, pravedni sudija koji je sve znajući. Ne trebaju se svjedoci. Danas, kad tu pitam Habibi, šta si, kosi si, si, šta si uradio, to sam, broj, da znam da ti vjerujem, ne imam svjedoke. Gospodaru svijetva nisu potrebni svjedoci. Zato što vidi i na svakom stvari, znači, on bdije, ništa mu ne promiči, o svemu tome je obaviješeno, znamo, iz Allahove tebareke imene, kada smo govorili, kada šalali, El al-alim. Al-hatab irahimahullahi je kazao, al-fatah ima značaj al-hakim. Sudija, pravedni sudija, zatim kaže, sudija pravedni koji sudi, presuđuje između svojih robova, a zatim nam je bitno drugo što je nastao. Kaže, da nekada ima značenje onaj koji otvara svojim robovima ono što im je zatvoreno, nedokučivo. Znate kad su u teškoj situaciji, ko vam daje izlaz? ko vam izlazi i izlazi, ko vas nadahne prema onoj stvari u kojoj je spas za vas, da izlaz tome. Ton on da kaže. Onaj koji u tim teškim trenucima, kada su u teškoj situaciji, kada nemaš izlaza, Allah jeftaha neke. Allah želeo, Allah tebi otvori to, nadahne Pra tom putu koji vodi da izlažeš iz te teške situacije. Znači, Havir, ja u svakoj situaciji, u svakom trenutku, onaj koji je na tvojoj strani, koji is, zaista je istinski tvoj pomagač koji ti može pomoći gospodar svjetova, ko je El Feta. Zato se on dovi, zato se on ga traži, zato se on moli, jer on jedini to zaslužuje, jedini ti može pomoć. Ni ja, ni bilo ko, ni skupine, ni zajednice, ni države, ne mogu ti pomoći. Zato ćemo vidjeti iz plodova spoznaje ovog imena. Oni koji nisu spoznali gospodara da on El Feta, da ti daje iz vas ti situacija, Da savjet teraš ostao, oni ga tražiti, oni traže na pogrešnim mjestima svoje pomagače koji će i pomoći. A ne traže od Allaha subhanahu wa taala. Podajete demonstracije, proteste, bilo šta. Sve je pogrešna vrata s ide to biti traže. A niko ne ide na pravo vrata gospodara svijeta, koji je Alfa ta, koji ti daje izlaz iz svake situacije, iz svake krize, za to on zaslužan. Da sve ga traže, oni je uistinu jedini moćan da ti odgovori da tu dovoli, that's so deserved. Znači, pod ovog imena El feta da je alat te barekovatala taj koji ti otvara i zalaziti, izlaziti svake teškoće, svake neopisive teške situacije, a ujedno je ujedno je onaj koji ti daje obskrbu i zaraziti put koji vodi ako si siromašan činite bogatim on taj koji ti dajete puta, koji vode da te obskrbe, na fakku, kako ćeš je steći, kako ćeš je zaslužiti. Niko drugi, koliko godi ljudi pokazivali, ukazivali na faku tamo stoji, jedan ljudi radi po devet mjeseci, i dvanest mjeseci, i nekoliko godina u firmu, nema, nema na fakke, nema para. On se slomi, dolazi, znači, na vrijeme, odlazi na vrijeme, sve uradio, za sve s uzroke uzrok uzao, ali para nema, na fake nema. Što znači da firma nije ta koja ti daje da direktor nije taj koji ti daje. Koliko god ti je ne može ti dati. Jer je Allah taj koji ti uistinu, uistinu daje. Zatim kazali smo da ima značenje onaj koji daje pobjedu i pomoć. Iz Kur'anskog ajta, di Allah što vam kaže In tihu kad A kada ste tražili, kada ste zavapili za pomoć, da vam on podari pomoć, on vam je podario i došao sa pomoć tvoj gospodar svjetova koji ti daje pomoć i kada si u borbi i u bilo kojoj drugoj situaciji, on je taj koji ti jedino može, jedino može pomoći. Tako da iz navedenih ovih definicija i ovog govora od imama Ibnđerira Taberija, od Hatabija i drugi ovo što smo naveli isto tako sličan govor ima šeha Sadija, možemo zaključiti sljedeća značenja po pitanju značenja kada se odnosi na lahde barekvetala. Prvo, Pravedni sudija koji presuđuje između svojih robova. Znači pravedni sudija, je značenje pravednog sudija koji presuđuje između svojih robova s istinom. Znači s istinom. Drugo, onaj koji rješava sve probleme, sve teškoće, otvarati svaku tvoju tešku situaciju, ono što je nedokučivo on čini daje je dostupno. Da je dostupno. Zatim onaj koji ti pruža pomoć i svim drugim robojima jer od njega Tebare Kvetala dolazi pomoć i tu pomoć Nasr je pripisao sebi da pomoć istinska i pobjeda istinska dolazi samo od Allah, ne od nas pojedinaca, naših grupa, ne naše snage jer kada su se je zadivili svoje snazi i moći i broju, ta su izgubili na Huneynu, na početku, na kraju Allah bare Kvetala im je ponovo dao, dao pomoć. Međutim, on se zadivili broj, što znači broj ne igra u ulogu. Da pobjeda uvijek dolazi i čovjek koliko god bio jak i snažan, treba da se osloni na koji je onaj snažni, al kaviju raziz, koji je najmoći i najsnažnji, to je Allah Tebarek Vetala. I da uvijek tu svoju snagu pripisuje njemu, da je to blabodat od Allah Tebarek Vetala što mu je podario i učinio ga snažnim i jakim. To su, znači značnja koja koja se mogu zaključiti iz navedenog, iz navedenog govora. Šta su plodovi spoznaje ovih velikih, odnosno ovog velikog imena El-Fetah? Prvo, znači, spoznaje imana koji može se manipisli u srcu kada spozna gospodara svjetova kroz ime El-Fetah, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala pravedni sudija koji presuđuje između svojih robova i na dunjaluku i na hiretu. Što znači da njemu hukm pripada, da njemu znači pravo na to pripada i Niko, to me nema, nema znači e, nikakvog udjela. Zašto? Zato što njegova pravda se ogleda kroz to kada je slao svoje poslanike. I za sve poslanike je kazao istu stvar, a to je Kur'anski ajet kaže: "Wa anzala ma'humul kitaba bil hakki riyahkum baina nasi fi mokhtalafu fi." Ion Jesima njima podario knjige. Nači spustio knjige vjerovijesnicima, poslanicima. Zatim, him je naredio, znači, te knjige koje su se spustile, kao što je kura, a poslaniko, alaihi salatu selam, u koju je, znači, sama istina. nas Kako bi sudili po tim knjigama, po toj knjizi, kao što je kura, a znači knjiga koja je derogirala sve i jede ga da vas tako da, Allah, tabareki wa ta'ala, da bi sudili u svojim međusobnim sporojima. Što znači, da je anu, taj sudija, koji čini i daje svoje propise i obavezuje na te propise sve. Znači, korač odluku je donio, presudio, a to je da je spustio Kur'an u, znači, u kojoj knjizi su propisi i zabrane, obavezuje svakog kojedinca, svaku zajednicu, svaku državu, sve ljude, čovečanstvo, da prihvati to, da po tome se vlada, da prihvate naredbe, da rade po tome i da zabrana se kone. Jer Allah je vilašan zakonodavac jedini koji može donositi propise, šta je halal, šta je, šta je haram, kako će da se vlade, kako se ponaša. Znači, on je donio presudu. Kakvu presudu? Tako što je učinio, bez da nas pita bilo koga, šta vi želite kako da se ponašate, ne, Kur'an vam je vodiljen, po tome se trebate vladati, po tome trebate živjeti, po tome trebate suditi i njemu se vraćate u svim vašim sporovima. I oni koji se vraćaju Kur'anu su pohvaljeni od Allaha Tebara da će biti od onih koji su, koji će uspjeti na Ahiretu, dok oni koji odbiju Kur'an, da sude po Kur'anu, Allah je opustio u suri Maide, a to su ajte o kojima ćemo govoriti kada budemo govorili, O drugim alah i merima al-hakim al-hakim al-hakim tač mnogo da znači, šideta i ne precizno poznati ta imena Allah šan ono kaže wa lam yahkum bima anzala allah fa ulai kahum al-kafirun što<td>se što u drugom fa ulai kahum zalimun zaista su, u znači, prvom ayetu ni koji ne budu sudili po allahovom zakonu po shariatu po nama što on objavio takvi su nevjernici u drugom ajitom, takvi su vali mi veliki zlončari U trećem fa ulea ike humul fa se kun. U 47. ajetem. Na znači 44., 45., 47., sve ajeti za ajetom. Da su takvi veliki grešnici. Ovaj fiski je onaj koji izvodi zvijeri. Ovdje. A u drugom znači mjestu, na drugom mjestu, Lada Želešanu kaže in nema mu'minin. Zaista je, kaže, govor bio vjernika iza du ila allah wa rasul kada budu pozvani da im presudi gospodar i njegov poslanik liahkum bainam an yakulu sami'na wa ata'na iho govorio bio da kažu čujemo i pokoravamo se rata znači kada vas neko pozove dočite da šerijat presudi ima znači nekoga kog radsku se složili da nam iskaže hukm propis naše razila ženu vjernik mora imati opis i ovu osobinu da kaže čujem i pokoravam se. Zašto? Je na kraju kaže gospodar se svjetova a to su oni koji će uspjeti, koji se na takav način razovu, koji budu radili po tome i ne budu ubježali od toga Allah-u Tebarekvetala šarijeta. Što vidimo, oni koji glavu okrenu i koji zaboravi da sude po te, Allah-u Tebarekvetala zakon kako je gospodar opisao, s druge strane kako je opisao oni koji se budu pozvali da im presudi Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alihi wasallam. I ovo buhvata sveha Biblija. Ovo nije samo, kažemo, vodari. Oni imaju odgovornost, on će biti pitani. A bi i ti, ja svi. U kući, kako se odnosiš prana ženi, da li to radiš po šarijatu, da li između vas šarijat vlada, da li nepravdu činiš, koliko si znači u tome, da li si pravedan, da li presuđuješ između djeca i po šarijatu, kako ti gospodar gospoda svetova to, naredio, da li na poslu, da li u firmi, ako si direktor, kako se ponašaš pran svojim radnicima, pran svojoj braći, kada te neko pozove za svjedočenje, da li ćeš ispravno svjedočenje, niješ ispravno svjedočenje, sve su to propis, sve to hukla lahom, da li ti tome okrećeš glavu, ne okrećeš glavu, Dali si, znači na istim, da li nisi, znači, to je znači u svim sferama žlota, sve obukvata, ne samo kažeš, ona onaj hake, vaka, vlada, ne sudi, on je taka, oj, jaka, vidi ti habibi, si ti od toga. Zapitaj sadjesi šta se šatirališ, koliko sprovodiš šarija to svoje kući, u svojem u svom komšiluku, na mjestu gdje radiš, u džami, u džami znači koliko kome uzmeš haka i prava, na ulici, svugdje, u popradaj mjestima znači našim e, aktivnostima, poslovima, koliko koliko, koliko koliko koga zakida. A mi znamo koliko problema danas imamo međusobni, znači povjerenje koje nedostaje ko ko ga prevari, pronevjeri, iznevjeri. Naše neki kažu mi hoćemo ono najbolje. Mi hoćemo Kur'an i Sunnet. A u stvari koliko su se izgradilo svojim, znači svakodnevnim postupcima na Kur'anu i Sunnetu. Njegovi ajeti se baš samo ustra kažemo o najvladar, vladar. Je su mil to meni. Vašali samo za vladare. U osnovi ove ajeti kada su objavljeni objavljeni su za nevjernike za nevijenuke, znači za njihove vladare. A mi ćemo Kogoda govoriti šta su činjaki kazali, šta je u kom minutku vladar, kakav je, da li ima nekada opravdanja, da li nema opravdanja i to ću vidjeti sa preciznim govorima učinjaka Kogoda. Zatim, drugi plod. Poslanici iz navedenih anjita vidimo da su tražu da lahate bare kevetara da im presudi između njih i njihovih naroda. Tražili su taj, znači, fetih od te bareke tebareke wa ta'ala. Pa vidimo Nuha, a.s.a., kada je kazao, Kale, rabbi, inne qawmi kezzebuni, gospodaru moj, zaista me, moj narod, poričuje, poričuje ono sa čim ja dolazim, ulažu me, utjeruje, ne gira ono sa čim sam ja došao, pa zatim dovi gospodaru svjetova, فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَمْ مَعْيَ مِنَرْ مُؤْمِنِينَ I kaže, presudi između mene i njih, presudom, fethan, U ovdje feth, presudan, između mene i njih, i sačuvajme i sve one koji su povjerovali, znači ono sa čim sam ja došao. O je trađio, na, na kraju, kako se Gospoda Sveta odazao, vidjet ću na kraju, znači, posle par primjera. Tražio da lada te bare presudu na presudu izvežega i njegovog naroda zatim švajb ali selatu sallallahu alejhi ve selle rabbenaftah baina na wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin gospodaru presudi između nas i našeg naroda sistinom zaista si ti najbolji sudija znači za so tvojim sudom se mi slažemo ti si najbolji Na kraju gospodar svjetova opisuje da su svi virovijesnici dozivali gospodara da presudi između njih i njihovog naroda, oni koji su lažu teriva, pa kaže وَسْتَفْتَهُوا وَهَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ i svi poslanici su pomoć tražili presud od gospodara svjetova, pa onda gospodar kaže وَهَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ tada su nastradali svi ogolnici i sve i Što znači da Olaš vam se odazvao? Dovi. I da je presudio presudom, hukmom između njih i njihovog naroda tako što je sve one koji se suprostave vjerovjesnicima kaznio, žestoko kaznom. Razumijete? Znači oni su tražili ovdje fet presudu, a presuda Laha je biva znači da će kazniti one koji se suprostave su vjerovjesnicima. Zatim sledeća, sledeća, korist i iz ovog Allaha imena Al-Petah da je uzvišeni Allaha pravedni sudija koji će pravedno presuti u svim sporojima njegovih robova na sudnjem danu, u svemu onome u čemu su se one razilazili na dunjalku. I ta spoznanja, ovu znači spoznanje potvrđuje Ajdi, Djaladi Šan kaže, voli je mu al beina rabbuna thumma yaftahu baina baina na al fatah alim sve će nas gospoda naš sakupiti znači koliko se godmi razilazimo mi naš narod mi i oni drugi narodi nacije svi mi tvrdimo neku istinu mi razgovara istini oni da su neistini mi se razilazimo znači iza ju nas postoje ne suglasice allah je levača nas sve sakupiti na suđenjem dana Zatim će presuti između nas i svi oni sa kojima se mi razilazimo, sa istinom, sa istinom, jer on vahu al fetahul alim, a on je zaista pravedni sudija i sveznajući znajući, zna stanje i nas i nije, zna ko je u pravu po nije, ali će doći sa to presudom, neko će dobiti nagradu, neko će dobiti kaznog najdot će dobiti oni koji su odazvali pozve poslanika koji su slijedili poslanike prio prijašnjim narodima a i ovog poslanika Muhameda Aleyhissalatu vesselam posljednjeg a to je Muhameda Aleyhissalatu vesselam koji je obaveza znači slijeti i u malom i u velikom bio znači čovjek da se zove imuo ili Stiv, ili Marinko, ili Marko, svima je obaveza da prihvate ovog poslanika Mohameda alaihi svalatu vasalam, da se odazovu njegove poslanice, da potvrde njegovu poslanicu, ko želi uspje. Ko ne želi uspje, zato ima kuća uživanja, sreće i kuća kazne, nesreće. Onaj koji izabere i ko želi zaista kuću uživanja, daru salam, mora prihvatiti poslanika sa Allahu alaihi vasalam mora ga priznati kao vjerovijesnika, znači povezda njim, mora ga uzeti kao vodilj u svom životu, mora ga snijeti u svemu. Ne da samo kaže ima poslanik, mi ga prihvatamo, nego ga mora, znači, priznati i ravati po svemu onome, znači mi došao poslanik Muhammed, ali je salatu wasalam. Zatim gospodar svjetova ukazuje, kada bude presuđivao na sudjem danu između nas i svih oni, znači, koji se suprostaju, koji se razilaze s nama ili mi koji se razilazimo s drugima, Allah Želešanhu ukazuje da imo znanje, znači precizno, svima nama i da će tog dana iznijeti o svima nama ono što smo mi činili. Iako smo mi danas zaboravili što smo radili danas, jutros. Ali tog dana gospodara Svjetova će nam predoćiti sve ono što smo mi činili. Pa kaže gospodar Svjetova فَلَنَكُسَنَّ عَلِهِمْ بِعِلْمِ Zaista ćemo mi iznijeti sve ono što su radili znajući dobro stvari o njima. Znači, dobro znajući stvari o njima. Onda potvrđio go i, I mi nisu bili znači ti koji su živjeli u gafletu zaboravu, maru o njima. Nego su dobro znali njihovo stanje. Šta su činili, šta su radili. I tog dana gospodar Svjetova će to prikazati svima nama. Svima nama. I znači, na osobu toga će presuti. Na osobu toga će presuti. Nikom se tog dana neće nepradočiti. Zatim, još preciznije, gospodar Svjetova opisuje. Kako poznaje stanje o nama, pa kaže: "Uma ta kunu fi shan wama tatmu minhu min Qur'ani wala ta'maluna ta min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda izdu fi duna fi". Nije ništa kaže na uradiš koja je važna, koja ti je značajna u životu. Ni stvar. Ne ti kaže nešto pročiš iz Kur'ana, ne ti ga pojasiš nekome. Ne ti bilo koji drugi dio posla koji činiš. Ne radiš, a da mi nismo ti koji bdijemo nad vama. Znači sve to dobro znamo što činite, dok činite. Sveto gospodar sve to dobro zna i prati i ništa od toga nije nepoznato. Zati nakon toga gospodar kaže وما я'ذubu عن ربك من مذقال ذرت في الأرض ولا في السماء ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. I kaže tvojom gospodaru ništa nije nepoznato, ništa mu nije skriveno. Šta god da činiš, poput miskali dr, poput najmanje trunkice. Znači, toliko dobro poznaj gospodar sva tvoja djeva koja činiš. Niti kad je nešto što je manji od toga miskala, ali nema nešto manji od toga, niti nešto što je veće od toga, a da nije zapisano u knjizi, u knjizi jasno. Sve Habibiji će to doći, sve će biti predočeno, sve što si radio. Tako da svaki tvoj postupak treba da bude svjestan da gospodar motri da zna o tebi i da će ti to biti predočeno. Pa onda se ih zapita, u kakvom hanu šta bi želio da vam bude sutra predočeno? Da li ili znači dobra djela ili da budu predoćena loša djela. Svaki od nas, pametan, razuman, poželio bi toga dana kada vidi teškoću tog trenutka, da vidi tu knjigu koja je ispisana samo dobrom, jer mi znamo da toga dana kog će biti strašan i tegoban, taj dan da će virovijesnici se bojati za sebe, da znači, će svi govoriti moja duša, ja, ja sam za sebe, jer će skupine bježati tražnju poslanika do Od poslanika do poslanika, Deza, zauzme se za nas. Ti si poslanik, ti si vahov, ti si najdobraniji, ti si otac čovječanstva, Adam, Alisa. On će da bježi od njih. On će da bježi. Nuh će da bježi. Ibrahim će da bježi. Musa će da bježi. Isa će da bježi. Kod su to poslanici? Najdobraniji poslanici. I svi ostali. Znači kad bježe ovi najdobraniji poslanici, četiri od peti, Muhamed alejhi salatu vesselam kad oni bježe neće da čuju da mogu imaju mogućnost se zauzima i za drugi neće govoriti ja i samo ja kako da ja sebi sačujem ovoga dana tada će sam muhamed alejhi salatu vesselam prihvatiti na leha ja sam taj koji se zauzima ja sam taj koji je šefazija glavni najveći šefazija i on jedini sallallahu alihi wa sallam će se zauzimati za umet kao što se je zauzimalo i na Dunjaruku. Njegovom preokupacija je bilo u čitvom životu umeti, umeti. Dova na seždju umetu, dova na kijamu umetu, dova u borbi o umetu. U svim trenutama samo misli o umetu i tog dana kada svi drugi zaborave sve druge poslanik će da opet ima brigu i preokupaciju o umetu. Gdje će umet kako će završiti, kako će okončati. Znači da pripomogne ako bude umetu. Zatim, Sredjeći pod, da Allah subhanahu wa ta'ala nazvao sunni dan jevm al-fateh. Znači dan sunni se tako nazvao, kako Allah je zašanu kaže وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ I oni govore kada će taj dan, ta pobjeda, doći? Govore kome, pitaj poslanika Muhammadu al-Islam, ismijavaj se s njim. Muhammad, kada ćeš pobjedi nas? Kad ćeš nas pobijeti? A kaže, mi te vidimo u komentar, ajta. A mi te kaže, vidimo da se prikriva, sikrivaš i ti, tvoji drugovi kaže, jeli za brda bojite se da se sukobite. Kad ćete nas pobijeti? Pite, znači, smijavaj se, vi takvi koji ste najjaki, kačte ćete nas svako moće jake pobijeti? Pa Allah subhanahu wa ta'ala pojašava i objašava i spušta, ajta, u kojemu kazije kad će ta pobjeda doći? Kaže Allah subhanahu, kol jeumer fethi la yamfa'u lazine keferu li imanuh Kaže, dana feteha. Koji je to dan? Sudnji dan. Jaumel feteha. Taj dan će doći pobjeda i poslaniku, i vjernicima, i svim koji su bili dobri. Tada, la Đelešanov će se proživjeti i svima će da presudi. Zatim kaže, la Keferu, tog dana neće koristiti onim koji su bili nevjernici, njihov iman, njihovo objeđenje. Sli kad budu proživljeni. Zavisite koja će to biti? Koje će to biti ubjeđenje u istinu? Sunce kad izađe na drugim luku sa zapada, svi će je povjerovati. Znači sunce se izlazi sa istoka, tog dana, velikim preznam sunnih dan, kad izađe sa zapada, svi će učiti kazati istina, halas, svi vjerujemo. Međutim, da li će im koristi, Neće, jer je poslovnik sa znam kazao, iman se prihvata, pokajaj se prihvata, do duša ne dođe, jel? Ono da izađe iz grla. I onaj trenutak kad se pojavi, Sunce sa zapada. Svi či, čili to povjerojat? Gdje se bio prije? Jer iman u Gajbi je nešto najveće. Najprva spoznaja je lazina minune je bilo Oni koji vjeruju u Gajbi nevidljivo, to je prvi opis pravi iskrenih vijernika. Jer ovo sve što Allah što kaže u Koranu, to je sve Gajbi. Ne vidio, vjeruješ u ono što nikad nisi ni vidio, ni čuo, ni vidio. Ali vjeruješ, moraš da vjeruješ. I to je iman koji te čini vjernikom. I to je u srcu. To je u sr i dana, kada dođe taj fetih, velika pomoć, Allah te bareke ve njegova konačna presuda, to će biti pobjeda vjernika na sunnijem danu, na sunnijem danu, a oni koji budu nevjernici, koji se budu ismijavali kao što se ismijavali s poslanikom sa Allahu alijih i veseleme, neće im koristiti tog dana njihov iman i neće im, znači, nimalo im se dati vremena u tome da se pokaju ili vrate. Što znači? Da Allah ovaj feth, i ova pobjeda. I da im neći ima korist onog triunika kada ih kazni žestokom kaznom i na dunjaluku i žestokom kaznom na Ahiretu. Vi znate koliko je naroda dunjivni koji su stradili na znači, najstrašniji način. I nikom od nije koristilo tom triuniku kada ugledaju, kada vide, znači da dolazi patnja Azab, da vjeruju. Allah šta nije primio njihovo njihov pokajanje njihovima. Vi znate i fara, uh, Faraon, Kada je ugledao to, da je poželio, da je kazao da vjerio u koga, u gospodara Haruna i Musa, ali nije mu korisilo to što je, što je potvrdio, to što je osjeti u, u svom srcu. Zatim ovdje je uman fathima, koji kažu da je to sajaj meke. E, kao tog dana će doći pomoć, tog dana smo pobjedili. A mi znamo da je uman fath, pobjeda bila poslanika sa mušlicima. Međutim, da li se može to prihvatiti? To se može prihvatiti. Zašto? Zato što u ajtu stoji kul jeomer fet hilaya yam faulidine keferu imanuh tuldana yub fetha kada dođe ta pomoć kada dođe pobjeda uh, Allah subhanahu wa taala kaže bit da ta vjernici nad nevjernicima neće koristi iman nevjernicima u tom trenutku jer će povjerovati neće im koristiti a mi znamo da stanovnici Mekke prihvatili din i da je poslanik sam njihov usiločenje prihvatio što znači da se ne može uzeti i kazati da ovo se misli fet, da je fet meke i osvajanje meke u nijukom, nijukom slučaju. Zatim, spoznaje ovog velikog imena prouzrokuje kako smo kazali da ima značenje osloboti se prepreka. Osloboti se prepreka ili stvari koje su nam zatvorene da postanu otvorene. To je fet. I koji dolazi od Allaha. Znači, mi danas koliko puta se zadesimo u nekoj teškoj situa situaciju u kojoj nema izlaza, pomosli čovjek nema izlaza. Ali dovo mu Allah tebara kvetala, i oslon se vna, lađe, le, vara, Allah ti otvari, olakšati, iznađe ti situaciju. Koliko teške je situacija, pogotovo čita život je težak. Jel? I u svakoj toj situaciji nađeš gospodara tebara kvetala ti pomaže, da ti otvara jer nema kod drugi da ti pomogne osim. Koliko god ljudi da se ovaj najsakupi, da ti poželi dobro, da ti pomognu, neće ti pomoći osim, uniko koliko Allah odredio. Što znači, fece dolazi voda Allaha i daje preko ljudi. Zato ko ne zahvalio ljudima, ne zahvalio Allah, što se vraća, da govorit o to imenu, da je šakir istinski, kojom je zahvalioš, Allah jer je Jer on počinio te ljudi, a tu čin je dobro. Kad kadaš njemu hvala, ti već zahvalioš gospodaru svijetu, a ja se taj šukr vraća ne? Na Allah, ne znači kako neki shvataju, ne možeš čovjeku kazati falat, to se govori Allah, želešano. Ko ne zahvali Allah, a ljudima ne zahvaljuje Allah, zato što ti obaveza kažeš falati, ne samo znači ono kako znamo u sunetu da je došao zeznak Allah, hajr i slično, nego kažeš našim riječima falati, Allah ti dao svako dobro što si pomogu, jer moraš uzvrati na dobročinstvo lijepim riječima, koje ne možeš vratiti istom jerom kako ti je čovjek pomagao da vrati lijepim, lijepim riječima, a ovo ako budeme ćemo mi pojašnjavati detaljno. Tako da ima mnošto primjera. Čovjek je naprijed Romaša i živi određen period kao siromah, ali moli i dobi Allah u tebareki da mu pomogli, da mu iznađe rješenje iz sve situacije i Allah Jelšanuhu da ne obskrije. Posle toga postane bogat i on liko koliko mu je dovoljno da žive on njegova poroca. Era la je lašano kaže, "Wa may yattaqillaaha yaj'al lahu Onaj koji se bude istinski lat bareke vetala plašio, bojao, strahovao, ko bude imao na svom srcu, Allah subhanahu wa ta taala obećava, znači tako on dati izlaz iz svih situacija. Ali je šart i uslov od na početku, "Wa may yattaqillaah." Onaj koji se bude plašio, strahovao i bojao Allahu, njemu će da ti Ne onaj ko ima takvaluk površinski. Površan. Ja ono jezikom potvrđujem poi se strahujem od Allahas subhanahu wa taala u stvari svojim postupcima on pokazuje i potvrđuje suprotno onome što Gospodar svijeta traži od njega i onda očekujem da Allahov dar izlaz Allah daje obećavajući da ti izlaz onome ko bude zaista se plašio Allah neka da se u tom iskušenje da vidi Allahon kako kažeš jer može biti dobar vijenik i za potrefiti iskušenje spusti se izkušenje i ti u tom iskušenje da zabila padneš Kažu onaj čovjek je kaže, šehid, pogledaj kako je hrabar, kako je neustrašen, sjećate se bitke i posvjedoće mu dobročinjstvo, dobrotu i ovog i onog svijeta. Kaže, poslanik, kakom čovjek govorite? A on tamo već razbija mušike, sabljom. Kaže naj tamo kako je hrabar, neustrašen, kaže poslanik, kako je hrabar, on je u vatre. On je u vatre. Šta se je s tim čovjekom? U toku bitke, izranjavan, nekoliko puta, na samrti, teškoća, kako više ne može, mać sam sebe, samo bist. sa sam kako, a kako je bio, znači u očima ljudi, dobar, neustrašiv, jak, hrabar, a poslannik je drugo kao on je finnar, on je uvatr. Posljednoći. Dijela se cijenije vredno po završnicama, i ova ta kvalog bogobojaznost, a nije znamo danas, pa sutra što bude, osvanečko vjernik, dobar, onda može poslije podne, da mi odjemo, nije svratimo, jel? imamo neke dogovore. Pogobojaznost mora biti u sakvom trenutku. Od sabaha do sabaha. Od sabaha do je 4 sata mora biti svjestan vaha te bareke vetala da izvršavaš egove naredbe i da se koniš egovi zabrana. Jer mora strahovati od ovih završnica. na strahuješ u tom trenutku kada činiš grije. Kada te strasti vladaju Da pomisliš, Bože, šta ako budem usmršen? jer znaš kaže poslanice sve svaki od vas koji preseli na ono ili na ćemo preseli kaže na tome, će biti proživljeno na hiratu sa zamisla čovjek kontakt djevojka ja ode neuzabila u tom trenutku do ušas ima taki slučaj ja sam slušao što koji su govorili da čovjek koji je isto tako bio mongolsko država se pridržavao se vjere na neki način došao do kontakta s djevojkom dječa šta će nađu neku lokaciju, mjesto gdje će kao biti neki susret i u tom trenutku kada je došao, prvi put, nikad nije to radio, ali ga strast navale na to. I kada je došao kod djevojke i kontakt priča, sve, i prvi, prvi kontakt, kaže u tom trenutku kada je melek smrti dušu. To je bio dobar. I zato što se so obiskla riječ posle Nikas sa vselem, odvaše, bit će on oni koji će raditi, dela stavonika dženeta pa će doći laka do, do dženeta pa će ih preteći knjiga stavonika dženema, znači da će rati loša djela stavonika dženema pa će mu Allah u tom trenutku uzeti dušu pa će biti bačen gdje su stavonici dženema. S druge strane, kad rad će čovjek loša djela od stavonika pa će doći samo lakati jedan do, do, do dženema pa će ga preteći knjiga dobra dženetlija pa će rati pokajaca vrati Allah dženeta, neće rati puno kuracija vrlo malo i onda će ući u jedan poput onoga sabaka kada je došao rekao poslanik hoće da se pokajeno se vrati no da prihvatim znači taj dan za kojim se došao kaže poslanik sa oselam kaže da Hajton ne govori šehad bitka počni kaže ući bitku s sabljom i ga dođe poslanik iza njega koji je malo je radio puno je radio zate znači nije obradio ni jednu sećd ni jednu seđu nije pao gospodar samo si iskinsim svih srca šehadit poslanik sa selam potvrđio kao šehid. To je najveći stepen da čovjek presel je jednodinjalko šehid. Osum, Allah je preselio koji šehid nije sreždje učinio. Znači, Allah šan okriče se kako hoće, u njegovoj su ruci, dobroto on vidi, zna, zna kako smo, zna koliko se trudimo. Onaj ko se bude trudio i želio da končia kao dobar, Allah će ga pomoći. Kaže, poslanik sal sal salim, ko bude žudio i želio susad sa Allahom, Allah žudi susad s njim. Onaj ko bude preziruo i mrzio susad sa gospodarom, Allah s njim. Znači, mi. Vidimo, gospod, šta smo i trebamo da se pripazimo kako ćemo početi da se plašimo plašimo toga. Zatim, pobjeda i pomoć dolazi samo od Allaha. I ovo jako danas bitno da vijednik, muslima zna, da črsto jeruje, da pomoć dolazi samo od Allaha i da pobjeda dolazi samo od Allaha. Nema stvorenja, nema ljudi, nema zajednica, nema alijansi, nema nikoga ko ti može, habibi, pomoći mimo tvojeg gospodara, plemeni tvojeg. Onjega se trebaš šuždat, na njega osloniti, od njega tražiti i onda uspjeh dolazi, dolazi nakon, nakon toga. Ali Al-Anđela Šanul kaže posaniku koji je bio opkružen sa najneustrašivim neustrašivim To su ashabi. Naj neustrašivi nikad se neće pojaviti umet u borci kao što su bila sa posanika sa Al-Asa. Ali pored svega toga što je bio opkružen sa Omerom, Al-Bekrom, Omerom, Osmanom, Alijem, tadbom svi ostali najhrabrijim, najmoćnijim ashradima koji su bilo u tom vremenu, znači primlju din. Allah Đelešanu kaže Inna Mi smo ti dali, mi ćemo ti dati pomoć i mi ćemo ti dati pobjedu. Ko? Allah Đelešanu. Što je pripisao pobjedu sebi, nije znači pripisao nekome ko će ti pomoći, ko će biti Na znači, taj koji će učin da ti pobjediš prouzrokovati pobjedu nego Alašan taj koji daje pobjedu i pomoć. Od njega se dovi, od njega se, od njega se traži. A oni koji nisu shvatili, koji nisu razumjeli Alašanih opisuje. Opisuje da je u njihovim srcima bolest, da su slabog imana, pa kaže: "Fataralzin fi kulubihim maradun yusariun fihim yaquluna na daira." Vidiješ kako kaže oni, učije je srcima bolest bolest. Opisuje da je to bolest. Koji žude kada sklopaju prijateljstvo s nima? S kim? S koji nisu vjernici, s nevjernicima. I govore u tom trenutku kada bojimo se da nas kakva tegoba kušnja ne snaži od njih. I straha od njih. sklapljaju prijateljstvo. Osloje se na njih i od njih traže pomoć. Allah Đarašanu nakon toga kaže. فَاسَلُ اللَّهُ عَيْتِيَ بِالْفَتْحِيَ اَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِ Aka Allah Čelešan će ti dati pomoć, dat će ti pobjedu ili nešto slično tome, koja će doći od njega. I na kraju ponovo opisuje one prve, pa kaže فَيُسْبِهُ عَلَمَا أَسَرُّ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِ مِن Pa će oni, kaže, u tom trenutku, kada vidje pomoć, kada je od Allaha, ne od onog što ti ostaje, ja misliš, neko od ljudi stvorenja, onda će, kaže, da se pokaju za ono što se učinuo, osjeće te gobu, svojim srcima zašto nisu bili od oni koji se oslanjaju istinski na Allaha i koji traže istinsku pomoć od Allaha ne od nekog, ne od nekog drugog jer pobjeda i je pomoć dolazi od Allaha ne dolazi od ljudi od djela stvorenja zatim Allahu Lašanu ukazuje na drugom mjestu ve uhra tu haybunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib wa i drugu stvar koju vi volite kao vjernici koju priželjkujete to je pomoć koja dolazi od Allaha pobjeda od Allaha a ti do vjernike. Znači, pomoć i pobjedu, Allaha Đelešanu prepisuje sebi da on taj koji daje pomoć. Zašto? Kada je to opisan, da je od njega pomoć i pobjeda, to hoće te ukaže da je ne tražiš na nekoj drugoj strani, nego da je tražiš od Allaha Đelešanu koji je posjede, koji je istinski, znači taj koji posjede tu moć koji ti može da... Ne! Bratim, imam problem. Dođi, postavi, neko te štiti. Da te... Allah... Poslani sam sada na početku imao, znači, jel, stražare, Nekaj vlazičan onak mi moji zagarantovati da od njega dolazi, znači da će prijatelj njemu raspustiti u stražu. Raspustiti u stražu. Znači ovdje nije dokaz da mi ne trebamo da se osvanjamo, ako smo znači, država imaš, tamo postojišće granične, na vojsket vojske. Oni trebaju svoj posao dobavljiv. Nego u suštini u srcu ne smiješ dozvoliti da se veže srce za stvorenje, da se osvanjaš na stvorenja, nego na gospodara stvorenja. Jer je on taj od koga se traži. Posebno znači, da ne bi svoje srce vezao za one koje Allah ne voli, koje Allah mrzi i preziri. I ti voziješ svoje srce, svojima, svoju sigurnost prepušaš njima i na kraju ni znamo kroz istoriju Islama šta se je sve dešavalo svim onim generacijama koji su se vezali i koji se prepustili drugima da vode brigu o njima, a nije se vezala za gospodara i za vjernike, istinske prave, prave mu Zatim mera što kaže: "Wa man nasru illa min indillahi il al-azizil hakim." Izraest da pomoć shjedina dolazi od Allaha el-Aziz koji je moćni, koji je snažni, takav gospodar el-Hakim koji je mudar u samom u samom tome. Zati sljedeća spozaja je da fetih ima značenje da Allah otvara riznice obskrbu, blagodati svoje da spušta na svoje robove da je to iz milosti njega, iz milosti njegove prema svojim robojima. I to je fetih, da ti Allah otvori, da te obskrbi, da ti da puteve koji vode, znači do obskrbe, do posla, halal, kako će steći za rad za sebe, za svoju porodcu, život i ostalo. Međutim, nekada ovaj fetih koji Allah dadni otvori ili određenim ljudima, on, kao što smo prošli put onom imenu El Wahab spominjali, nekada može prouzrokovati, da čovjek pomisli kako mu je Allah dao, kako Allah brine o njemu, kako Allah voli, kako ga pazi, kako mu je otvorio te riznice, a ono stvari u stvari ubiti kada pogoda koliko je zahvalan, vrlo malo, koliko ima dobre djela, vrlo malo ili nikako, ali se zanese i pomisli o njemu, pa mene Allah voli, ja nemam iskušenja, a vi kako nima iskušenje, o meni se brini, je podario mi dobru kuću, dobru ženu, dobru djecu, auto, sve mi je dao, ništa mi ne fali. Nači Alhamdulillah. Koliko da nas viva takvi? Alhamdulillah. Sve gore Alhamdulillah. Allah mi dao, Allah mi da. A u stvari zaboravlja da to može biti iskušenje za njega. I taj fetih kojim gospodar otvorio ti riznica blagostanja da to može biti musibet, kazna i ne na dunjaluku prije ahirete. Kako gospodar svetova kaže u Kur'anu? فَرَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَ ...e haznahum baktetem fe iza humu blisuni. ...felema nesuma zukiru bihi, kaže gospodar svjetova. Kada su zaboravili ono sa čime su bilo pominjani, opominješ čovjeka na Allaha i poslanika i vjeru, vrati se, vrati se, kuda ideš, vrati se, ima gospodar, Allah ima poslanika, obavezuje tega slijediš. Kaj nesu, oni zaborave to, Zaborave sve što si im i kazivo. A nakon toga kada su zaboravili kada فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَكُلْشَيْ Onda smo nakon toga im kaže, otvorili berit će ti blagostanje iz nebesa i zemlje. Dali smo im blagostanje. Subhala, kad su poslali kakvi ili oholnici ili nađe ili nevijenici ili oni koji su popustili u vjeri. Sve to obuhvata. Znači ovaj, Takvim Allah žan odmah otvori. A on kada su van što se brine o meni, voli me, cijeni me. Da, jer na posleno da reči Kaže mi i nakon toga otvorili vrata, dobročinjstva, blagostanja iz zemlje, iz nebjesa. Hata izlaferihubima utu. Sve do onog trenutka kada su se obradovali onome što su dobili, što im je gospodar Svetova otvorio, što im je podario. Hata izlaferihubima utu. Mi ih tada u tom trenutku kažnjavamo iznenada. Iznenada. I zatim kaže fe izlaferihubima blisun I onda će svat u tom trenutku da izlaza nema da izlaza nema i da su nadu u spas izgubili, znači u tom trenutku oni su u očajnom stanju, spasa nema, nema znači nekoga koće i pomoći, ali nakon čega, nakon kada su bilo pominjani, nakon što su im ljudi dolazili na pravi kut, odbili su glave, okreli, ali vlađe o štanu se brine njima, pa im otvori blagostaje besa i zemlje, a on pomislili su hala kako opet dobar, a vijenik tamo iskušava, nema da jede jadnik, Nema da preživi jedan dan, pa kaj vi kako o njemu se ne brinu, o meni Pa to se povježe sa svojom situacijom da je on zaslužan svega toga i da je dobar, a u stvari Allah Đelešanov produžava život, kao što smo prošli put detaljno pojasni, produžava život da bi što više grijeha činio, da bi mu žešća i gora i teža kazna bila na arhiretu za ono što je, što je radio. Zatim sljedeći plod jeste da fet označava Allah subhanahu wa ta'ala otvaranje i darivanje milosti, znanja, i ne samo milosti znanje, nego to znanje da zna kako koristi, da nas imaš puno ljudi koji imaju puno znanja, ali kad dođe najdetaljniji, najmoment kada on treba to znanje da spusti, da po njemu presudi, da onju, znači po onom što zna, da kaže, ovako radi, to čini, nema. Znači ta mudrost Allah dželašanu daje i otvara taj fetr. To znanje u tom dotičnom trenutku da znaš kako to znanje spusti, kako to ružje koristiti. Znači, čovjek ima, ima pušku, najmoćniju, najbolju danas, međutim, šta će rukava čovjeka koji ne zna to koristiti? I znanje, čovjek ima znanje, ali ne zna koristi. Ne, ne zna rukovati s njima. Zna to znanje, ali nema nikakve koriste. Znanje ovdje, znači Allah što daje taj fet takvim ljudima, da zna koristiti. I daje mu mudrost, kako je nekada u tom trenutku, nekada je mu mudrost, ne kažeš čovjeku nešto što bi trebalo kazati. To je mudrost. A nekada im udro da kažeš, onda te obaveza da kažeš, a ti onda koristiš to suprotno, kažeš neveć ovako. Znači ovdje je potreban fetah. I vidjet ćemo jedan super primjer iz života ashaba o pitanju toga. Allah Đelšanu ukazuje da on taj koji daruje, daruje taj fetah ljudima isključivo u odmjeru njihove bogobojaznosti takvalog. Zašto? Allah Želešanu kaže وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰهَ se plašite i strahujte i bojite i On će vas podučit i On će vas podučit daće vas znanje, podarće vas znanje وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah je sve znanje i u svim stvarima ima i posljeduje znanje ovo ne znači وَتَّكُوا اللَّهُ bojite se Allah pa će vas Allah podučit da sediš u kući čekaš kad ćete Allah a podučit a Nego ovo znači da ti uzmeš se s pape kao što su znači malo primjer ashaba da su svakođeno sa družili sa poslanikom sa selam slušali od njega pitali i očekivali kada će doći kakav beduin iz da on više pita pa da čuju znači uvijek su se družili su čekali i očekivali generacije koje su nakon nje tabini oni ih uzimali nabas dani noćku kuća bila otvorna, grupe ulazle izlazle tefsir područavao prenosilo se znanje učilo se znanje znači na takav način da do znanje dolazi u učenje sjedenjem, slušanjem, danas imaš mnogo više znači, uh, načina na koji možeš doći preko kaseta cd a preko interneta, preko knjiga, preko DAI-a, preko šehova, ali danas je otvarno, znači sam hala košto nikada 8 dina otvarno zajedno se sakupi i da se dođe do znanja. A opet kada pogledamo, Koliko nam je potrebno razumijevanje tog znanja? Koliko smo mi daleko? Zašto? Zato što nemamo bogobojaznosti. Jer ova bogobojaznost kada je bila u srcima shava to ih je učinilo da budu najučerniji, najbolji. I neće se pojaviti generacija posljednji koja je učernija i bolja i da bolje poznaje i da razumije i veru od njih. Jer su imali ta kvaluk. Ta bogobojaznost je prouzrokovala, znači ovo znanje da ima beričeta u njihovim postupcima, njihovim dijelima. Gdje Gosta okrinu beričati je znači pa želamo barekina inema kuna. Očin da budemo onaj ta, koji će dati beričati svojih djela i pospova da se nađemo. Tu su bila sahaj poslanika sallahu, sallahu alihi wa sallahu. Zatim gospoda Svjetova kaže efe men šarahallahu sadrahu lil islami fa huva ala nuri mi rabbi. Zar je isti onaj kome Allah otvori prsa i raši njegova prsa, njegove grudi, Prema islamu znači da zavoli islam, da nadahni islam, da voli islam, da primi islam i da on radi po nuru, po uputi gospodara svoga. I oni koji nisu takvi, znači čija prsa nisu proširena, nisu proširena, nisu nadahnuta, ne voli islam, nisu primi islam, takvi nikada isti. I onda kaže Gospodar svetova, "Faveiru lil kasiyatul kubuhu min zikrillah." A teško svakom onome čije srce grubo, Nije osjetljivo kada se Allah dželjavala spomene. Teško je takvom srcu kada se kaže Allah, boj se Allah, on da ništa, ništa ne čuo. Teško je takvo, to su srca znači, koja su okorjela, koja su gruba, teška, do njih, nema tog nura, nema svjetlosti. Koja su opisana srca vjernika, pravi, plemeniti, iskreni vjernika. Kad mu kažeš boj se Allah, on Subhanallah jeza ga obuzme. Jeza ga obuzme, šta sam mu radi, šta sam mu učinio? Zaboravljaju, ne znam možda šta je učinio ili zna, pa i sjesna popijek kaže, što sam učinio, prepadnije se, pa mu ti kaže savjet, danas sam svega toga nedostaje. Zatim kaže, ulajke fidelali mu bin, zaista su takvi čija srca takva gruba i osurna, koja ne prihvataju savjet i uputu i slično, oni su u velikoj i očitoj zanudu. Imam Kurtubi u komentaru ovoga, u ovoga, znači ajeta, kaže, sredjeća nama je to jako bitno. Kaže, ovo proširenje, Otvaranje grudi koje dolazi znači, ovdje, kome Allah želi, znači hajr, njegova prsa proširi. Kaže, ovo je nešto što je neogrančeno, nema granica. U tome ima udjela svaki vjernik. A najviše u tom nuru, to je uputi i radu po tome imaju ko? Vjerovjesnici. Vjerovjesnici, nakon njih kaže Evlije, nakon njih učenjaci, a nakon učenjaka svaki običan vjernik. Ima učešće u tome osim, kaže, oni koji su nevjerni Takvi neće širokog ludnost osjetiti, takvi neće osjeti rahatluk u prsima, takvi neće osjeti ovaj nur, niti rad po ovoj uputi gospodara gospodara njihova. Primjer iz života Ashaba, kome je Allah Šan podario hikmet, mudrost i kako to znanje koje posjeduju, na koji način ga prezentirati, kako ga se manifestuje, jo je zaista dolazte bare kao tala veliki dan. Vi znate kada je ume zadesla velika nedaća. Kada je tama prekrila Medinu, a to su te noći kada Allah dželašana uzeo najbolje, najplemenitije stvorenje, svi stvorenja. Tada je zadesio veliki belaj nedaća i veliki udarac se bio umeto, a to je baš poslanik Alislatusana. Velika tama je prekrila zameste kada Allah dža uzeo naj dragocijenije, najbolje biće, to je poslanik Muhammeda, najvoljenija osoba za shabe i umet nikad neće izgubiti. To je pouka za danas, za svaku situaciju, kada vaša uzma velikane umeta, kada probire velikane umeta, kada nestaju ili učenjaci, ili muđrahidi, ili znači roditelji, ili ona draga osoba, voljena ostala tebi sjeti se da je ummet izgubio nešto što je najbolje, što je najdragocijenije, nešto što najviše treba neko voliti, cijeniti i poštova to je poslanik A.S. I da nakon toga neće nestati i neće ova uzeti osobu poput poslanika do sunnje i dana. Neće se pojaviti znači, najvoljenija osoba, osoba koja se, za koju se povodi, koja se voli i cijeni, koja ti je najdraža u životu kao što je poslanik Muhammed A.S. Zamisle tog udarca za taj ummet u tom vremenu za shave poslanika A.S. koji su bili. Najučeni i najmudriji, i najbolji. Generacija koja se nikada neće pojaviti nakon te generacije. Ni sa zdanjeni, ni sa radnom po tom zdanju, slično, neće se pojaviti nikada. Ali kako su doživjeli tu smrt poslanika sallahu alaihi wa sallam? Tako je tiješko palo njima. A sharmada je Omer radi allahu koji je bio šta? Najbolji nakon Ebu Bekra umetu poslanika sallahu alaihi wa sallam izašao i sukao o i kazao, ko budi tvrdio da je poslanik mrtav glavu, čemu osjeći. On nije, kaže, mrtav, nego je Allah ga uzdigao sebi kao Isar, je svratvo, sam pači, gdje, nakon određenog vremena vrati, subha. Omer, znam li Omer? A znam ste sad one jasabe okolo njega koji su vidjeli Omera i silu njegovu veličinu? I da tako prijeti i da tako se ponaša prema njima. A svi u tuga, suze, Enes Radjelan kaže, kada je poslanik to samo opisuje Medinu, ušeo u Medinu, kao opaseo u Medinu, ko nikad tada, takav sjaj, takav nul se pojavi u Medini, poslanika. A kada je, kad je preselio, kada je tamo, i tmina je prekrila, kaže, Medinu, kao što nikad do tada nije, kaže, prekrila.